Vi är back on track, vi back on track, vi är back on track. Vi back on track, vi är back on track, vi är back on track. Vi back on track, vi är back on track, vi back on track. Yeah! Om vi är, vi är back on track. Ja! Vad kul man kan ha! Som ni hör så är vi back on track då. Um, Futsätt simma is here to stay. <laughs> Raisin from the grave. Ja. Yeah. Uh. Raisin. <laughs> Raised. Vad heter det? Raised from... Raised. Born and raised. Born and ra men vad heter Born and raised in the grave. Born and raised in the grave. Can you help me out? Uh, Jag är inte... Man föds i grav. <här> <så>? <här> <här> jo, men typ. Alltså, man kan göra. Vi har restat upp från... We are... We are... We are the horizon. No, bring <här> me to... Nej, bring me the horizon. Yeah! Nej men får för faxike. Vi är, ja, vi är tillbaka då som ni ser och hör, eller, hör då. <laughs> <Känkärna>. eh, eh, <laughs> jag heter Frida. Jag heter Hugo. <laughs> jag heter Melisa. <laughs> jag tänker vi brukar med se våra namn. Ja. <laughs> ja. <laughs> Hur gör man Det <laughs> vad gör vi? <laughs> vad va, eh, ja, nej. <laughs> Eh, ja, som sagt Vi har haft ett litet uppehåll På fyra veckor va? Fyra, fem My veckor God. Det har varit lite för länge Det var inte planerat Det kan vi säga redan nu ja. eh, Vi har eh, haft påsklov Och då har vi repat och repat och repat Och inte haft tid mm. Och vi har haft skola eh, Vilket tar mycket tid Det har varit nationella prov liksom. Och sen så har vi också varit sjuka <laughs> Hela ja. tiden alltså. <laughs> så, Från när vi släppte till idag så <laughs> har vi läggats sjuka. Alltså vi blev sjuka idag. Nej, friska. Vi ja. blev friska mm. idag, vi det blev inte idag. sjuka. Ja, och nu, och nu sitter vi här. Och <laughs> Nej men det var inte... Jag, jag, jag har vi har inte planerat här idag. Vi har samlats här idag för du så att det inte var planerat. Det var inte mm. planerat, men ibland så jag tror att det kanske kan uh, You knows. Ja, men det var... Mm. Alltså det var inte gött, men så här... Uh, <laughs> Jag tänkte se om man slapp gå omkring och tänka på vad man ska prata om mm. nästa eller så man han inte ens tänker på. Det att det så påfrestande vanligtvis nej, heller men, men det har varit en mindre sak att tänka på precis. Det, men så. nu känner vi nu så här vi har bara en dag kvar av nationella och Jaro <laughs> förlåt alltså jag är verkligen så lycklig över det. Delicia. Yeah. Keep, keep your shit together girl. Sorry. Uh, som, nej men Sorry. Och vi känner att eh, vi är inte bara back on track. track på pappret. Utan vi, i våra <laughs> känslor också. Vad liksom, jag känner så? Ja, men jag känner ja. så. Jag håller ja. med. Ja. Har varit, som du sa innan, det har varit mycket plugg. Det har varit eh, kulturveckan. Ja, den har eh, jag varit med. Alltså så här, det har varit så mycket... Som har indikerat i våra liv. Som har gjort att vi inte har kunnat spela in ett avsnitt. Men nu sitter vi här igen och ska spela in ett avsnitt. Det var gud vad vi är glada för att Men era. gud vad trevligt. Alla Lilla ah, det här är så tom. roligt. Ja alltså jag är så lyckligt. lottad över att få vara här med er. Med. Det här är en ära för mig. Ja är en en Oh my god, <laughs> Okej okay, det, det spårar redan nu oh, förlåt, guys. Förlåt oh. det märkte vi tar över. Oh veckans grejer. Ja, <laughs> ah, vi får lägga börja med det. Eh, veckans, veckans drick. <laughs> ja. va Felicia, vad dricker oh, du? <laughs> jag dricker en frappino. It's like white chocolate and uh, strawberry. so like I'm super cool. <laughs> <laughs> and yeah. <coughs> white <Fash>. trash. <laughs> oj. Oh god. You be on fire. <laughs> jag dricker. Jag vet inte vad ni har lurat i mig, men en en islatte med karamelsmak. Uh. En liten. Jag liten? tog faktiskt en stor då. Jag ser då. det, den uh -huh. var enorm, mm -hmm. Gigantisk. Det är typ bara is. <laughs> jag kände det på smaken var. Mm -hmm. mm. Så det är det som skramlar här. Ja. Yeah. Mm. Och jag tog en... Um, vad En cold hette? brew. Ah, mm. Ja, jag hade Sweet cream. Sweet cream, mm. är mm. eh, Den är god. Det ser ut som grumligt piss. Men... <laughs> oj, oj, oj, oj. <laughs> Men den är god. Eller typ kaffe med lite mjölk i serien. är <laughs> typ kaffe med lite vatten i. <laughs> det är ideer typ. ja, den är kallbilt. god i alla fall. <coughs> jag har ätit eh, scones med. Det är gott. Ooh. Ja. <laughs> eh, sen har vi även veckans aha. Ja. Eh, aha ja. Aha, ja. ja då. Den nu är vi taggade ja. på. <laughs> Nej, men jag är faktiskt. det. Mm. Hur går vill att börja då? Ja men så alltså många. Jag har också jättemånga. Nej jag har ingen. Men, <laughs> <laughs> men om du tar en av mina då, då <laughs> så kan jag få en av dig om några veckor. Tack man. <laughs> Nej, men eh, jag tänkte faktiskt eh, tipsa som en grej som kan vara aktuellt nu. Alltså, det här, det andra kan man se när som helst. Men det, alltså, det, det, det första, det, ett, en av mina aha är liksom begränsad. Eh, och det, jag var i Stockholm för några helger sedan. Ah, ja. Och eh, var och såg eh, på The Book of Mormon. Eh, fast då, alltså The Swedish... Eh, The Swedish version. Ja. Eh, yeah. yeah. yeah. eh, men alltså all, allvarligt jag, när jag lyssnade på låtarna, det var, så, det var inte så här direkt översatt som att det var så här dåligt översatt, utan mm. det var verkligen så översatt på ett bra sätt mm. som inte var så. Här, alltså det var inte så här, här heter jag. Den här rollen heter James på en, i den engelska versionen och här heter han Johan. Liksom. Det var inte så, utan det var så här, det var riktigt snyggt gjort mm. och liksom alla låtarna så här, det var it. liksom samma, inte, samma känsla Göt. Men många låtar han tyckte jag var bättre än de, som de framförde nu. Alltså på den här föreställningen, det man har hört på Spotify. Mm. Så <coughs> eh, so that is my... Vet du eh, hey. hur länge de spelar? Nej, men jag tror att ja, de ska spela på Kina-teaten jättelänge till. Mm. Eh, eller Nu har de ett uppehåll, med, nu är vi sommaren. Jag såg den sista föreställningen. Eh, och sen så börjar de i höst igen. Och när de har varit där i höst, så tror jag, efter hösten tror jag att de kommer åka runt på en turné. Alltså åka typ till Göteborg. Åh! Yeah. Nice. Yeah. Det är alltså riktigt bra yeah, I, I love it yeah. Ja Ja, <laughs> ja. <laughs> Jag har också flera stycken faktiskt, Men jag tänker inte ta där. jag tänkte först ta för att Frida eh, Har traumatiserat mig Så jag tänker inte prata om den serien Jag tänker <laughs> prata om en helt annan eh, Jag vill tipsa om Girlboss yeah. yeah. Det är en serie på Netflix Som jag har tittat på eh, Jättebra har jag velat säga om det. Mm. Mm. Men är det men, alltså för Jag har fått lite uppfattning att det är lite samma som New Girl. Men det är kanske inte är. Alltså jag har inte sett något. Men det ser så nej. ut tycker jag. Ja, alltså, de är lite typ lite lika men ändå jätteolika. Mm. Eh. Men alltså, det är typ så här New Girl style. Mm. Alltså, om man gillar den sortens är det så här, Jag kommer inte ihåg vad den, vad den typen av serie heter. Men så här, typ 20 minuters avsnitt och så är det en händelse i ett nej. avsnitt. nej. nej. Men det är typ 20 minuters avsnitt fast långa händelser. Men det är han som har skrivit eh, Pitch Perfect som har gjort den. Oh. Och kan, och det är lite jag den bra. känslan. Ja, alltså den nice. är faktiskt jättebra. Men är det liksom lättsam? Både och, faktiskt. I like it. Jag ville verkligen att du skulle säga I like big but and I cannot lie. Jag ville spontant säga. My milkshake brings all the voices to då It's better than yours But I have to charge. Nej, men bra, aha. Men då, alltså jag kom faktiskt på en nu som går kanske lite lite på samma tema. Det finns ju en serie som heter Girls. Om ni har hört talas om den. Ja, jag har inte... S vad händer nu, Felicia? Inte, Felicia hon, det. hon typ spydde lite. Alltså, jag vet inte vad som är. Gud, hon behöver bli inlagd. Gud, nej, men, Felicia, gud, har du, jag hur, hur går livet? Vad? Hon klarade någonsin. Okej, okay, Felicia måste... Vi tar det ett tyst minut för Felicia, man kan ju inte alla än att skratta med, va? <laughs> oj, oh, jag kissar typ på mig. Girl. Nej, vet ni, skulle bara dricka och så blir det lite klumpigt. No. Nej, <laughs> du har en... Du har... Oj, vilken jävla hos. Jag Ja, lilla älskling. Så, jag back on track, vi back on track, vi back on track, vi back on track. Så, so, fortsätt. Eh, <laughs> Men serien ni, Girls. Ja, sering Girls. Eh, har ni sett den? Mm. Nej, Nej, inte jag heller. Uh, jag tänkte att det är en impuls att ja, där, ja. Men alltså, jag, jag har jag verkligen inte sett. den jag, lovar. <skratt> Men det, det är sånt, alltså jag vill verkligen börja titta på den, och jag ska bara titta klart på Please Like Me som Felicia tipsar om förra work. avsnittet. Uh, jag ska bara titta klart på den uh, serien, och sen ska jag börja titta på Girls, tänkte jag. Jag tror jag kan ha popp med den. Eh, ah. de har gjort någon, någon låt i alla fall till den För de har mm. någon connection till dem. Men jag har inte vet vad det är. Ja, men jag har inte kommit fram till mina ha än. Nej, eh, hon som har skrivit serien <laughs> heter Lena Dunham. Och hon har också skrivit en bok som heter Not that kind of girl. Och det är den jag tänkte jag tipsa om. Hon gillar verkligen tjejer. Eller alltså, hon älskar tjejer. Antar jag. Men det, vem gör, vem gör inte? inte det? Känner jag. Mm. Eh, och eh, jag har inte läst klart boken. Men jag har kommit en lång bit. Och den är jätte jättebra. Den... Eh, om, eller så här, hon berättar egna erfarenheter eh, ur väldigt, alltså på ett humoristiskt sätt. Eh, eh, det här, jag Väldigt, du gör det här som du aldrig gjort någonting annat i hela ditt liv. Bara här. Jag skulle ha haft en sked där. Ja, oh, jag ser det. Du, det, finns en, det finns en kniv där om du vill. <gör> uh, nej, det <nej>, är <gör> <gör> uh, I vilket fall, boken är jätte, jättebra. Uh, alltså, det är boken du tipsar om? Uh, uh. Ja, jag kan vänta. Alltså, om några avsnitt kan jag säkert tipsa om till serien med mm. Girls. Men det är i alla fall samma författare uh, till serien och boken. Och nice. Den, uh, boken är väldigt bra. Mm. Tillbaka Chilla lite för fan Och vi har en rolig grej till Hugo och jag och Frida oh! ja, Nu ramlar på poletten ner här Okej okay. Men gud okay. Nu blir jag Ska nervös vi... Jag börjar berätta lite då okay. Hugo går titta på mig nu titta på mig. Jag blir jättenervös När vi var och köpte dricka till oss och till dig Om mm. min skong Så eh, gick vi förbi ett stånd på, Som stod på <laughs> En oh! liten Titta på mig Titta, mm. titta på mig det här är min kärleksför. Det dig. det här är våran kärleksförklaring. Kommer jag bli rädd? Dig. Vi köpte en grej till dig som vi tänkte att du kanske skulle det gilla. Det var det här var någonting konstigt. Så, och så öppna den. Så? Jag vågar inte. rullar. så. rullar. Vi är det Minnie Mouse? för då dör jag. Vi <fist> <Wine floor> <håll> <håll> <håll> <håll> fick tur med den där den hängde ju för det var <håll> Det här är det roligaste jag har sett i hela mitt liv. Jag hittingen en på du kan bada med den för den är så här upplåsbar. Ja, du, du kan ha den när du badar badkar eller. Fy fan. Den är sjuk eller? Fy ja. fan. Jag älskar det här, är det bästa jag har fått i hela mitt liv. Och jag är så tacksam. Och vi tänkte så här, att det kanske är vår maskott. Ja, det kan mm. absolut bli. Vi mm. <laughs> får se till att ha med henne varje avsnitt nu då. Mm. Vi får döpa henne under avsnittet. Och jag satt jag ju i panik hjälpa, och försökte... Jag, jag försökte ju liksom i panik alltså förklara för Frida att vi borde ge honom de ah, surprise jag nu. Så jag jag, jag, bara, inte. Jag, hade, jag hade helt glömt bort där, så vi så här. Men det, Det ser ut som att hon går på platåklaxkål. Mm. <laughs> alltså... <så laughs> Alltså det här, vad är, fo är foten liksom i? Det här, är <laughs> foten är ju foten på skolan. Foten är limmad på skolan. Liksom? Men gud, tack säger. Gud, jag har aldrig varit så tacksam i mitt liv. <laughs> Varsågod. Det här är det bästa jag fått. I. Det här är riktigt det bästa jag har fått. Ja. Det var mm. När vi. Vad, vad var det för stånd? Eller har någon... Nej, det stod på, på i, eller i stan. Alltså ett litet sånt här marknadsstånd. Ja, där det var, eh, alltså på samma ställe det var food market. Var det mycket saker? Nej, nej. det var ett bord. Med ett sånt här lite tak och lite små ballonger och typ såhär eh, plånböcker och sånt. Och så hängde den där. <laughs> och lite bara, ska vi köpa en till Hugo? <laughs> det här är det bästa jag har med om på riktigt. Och jag älskar också att jag kommer behöva ta med den här till timmen nu. Ja. Och, och på repet av mm. allt möjligt. Jag älskar ju att vi fick med den där grejen som den hänger. Ja. Alltså det är typ det bästa. Det är faktiskt det. Det här är verkligen, alltså jag kan verkligen inte visa min uppskattning. Jag ska skriva en dikt nästa gång. Det, det är också så här, du, du fyller ju faktiskt år om snart en vecka. Oh. Jag lite. Så du kan ju se det lite som en födelsedagspresent. <laughs> alltså jag har ju haft så många tankar, jag har haft så många tankar på att skriva så här eller så här, när man, så här, att man bara, nu är jag 17 år, 17 år. Och sen så bara, vi bara gör alla det. Och så blev Veronica liksom, den människan som blev mainstream. Och nu blir det pinsamt och nu kan jag inte längre säga att jag är 17 år, 17 år i staden. där jag växte upp och så märker ni fort igår. För alla andra har gjort det. Men ja, jag fyller 17 på söndag ja. om en vecka. Hur känns det då? Det känns gott bra. Det är ju ganska, alltså det är ingen rolig ålder. eller? Nej, alltså, jag alltså ja, det är så här. Hade inte Veronica skrivit den här låten så hade det varit ännu tråkigt. Nej, alltså det är typ anledningen till att man fyller 17 år, tänkte jag säga. Ah, men, <laughs> det. det är på Veronica som evolutionen är gjort att man fyller 17 ja, det, det. Jag kan inte riktigt sluta titta att jag tittar på den där. Liksom. Men nej, Den, den är, är, så är lite fin. Också att det är såhär, ganska typ. Såhär, alltså om du ser Alltså liksom, detta beam. är ganska fult och sen är ansiktet ändå ganska bra. Liksom. Ja, men man kan inte liksom ja. se igenom det. det just... I see-through, ja. Yeah. Men tack, alltså verkligen. Uh. Gud, alltså jag, är verkligen, jag är verkligen tacksam. Mm. Varsågod. Först när jag såg det Rosa tänkte jag att det var en flamingo, men så var det minima. Uh. Jag hade hellre velat ta en flamingo. Men <laughs> alltså, alltså, vi så, tänkte uh. faktiskt köpa en grisreg först, men vi omgavs. Det mm. mm. var också Rosa. Det var en sån här peppa Pig Ja. menar, jag kan inte heller heller heller heller den heller så heller heller heller heller inte hatar kan Och så alltså, finns det uh. sp Spider-Man. Den mm. hade du velat ha. <laughs> <laughs> den hade du ju inte. Oj, Oj nu fastnar oh, ni. Förlisa jag filmar du. Ah. Då kan ni se en film på våran Instagram. Mm. Även eh. om nu vi stannade på två bänkar bara för att få mig att stanna. Nej, vad gullig ni är. Tack, honey. Vill du säga något? <laughs> jag heter Minnie Mouse. <laughs> jag är en upplåsbärliknande, vad heter såna dockor som? Nej, nu nej, nu spårar jag här. Nu spårar jag verkligen. Just det förlåt. Just det. är back on track. We back on track. We back on track? We, we, back on track? we back on track. Anledningen till att vi är back on track är ju för att vi har haft mycket att göra allihopa som ja. ja. innan. Och vi kan ju prata lite om eh, kulturveckan kanske? Ja, det var ju first time. Det var kul. Mm. Det var jättekul. Det var det. Eh, för er som inte vet det eller för er som eh, vill veta eller för er som eh, inte vill veta. Ja. För eh, er vi som lyssnar är eh, att eh, vi eh, har på våran skola då har vi en, en vecka, en vecka ja, som är, alltså, eh, det är liksom, det finns, vi har ju massa elevföreningar på våran skola eh, och under den här veckan då, i eh, någon gång i april maj eh, så brukar så liksom eh, det är föreningarnas vecka typ Ja men jag precis det. Man, eh, det är varje dag och varje, varje alltså, typ varje så här Timme. Varje sekund hela den veckan. Är det liksom aktiviteter annorlade överallt runt på skolan. Mm. Eh, och då är det liksom allt från eh, high hill run till eh, picknickbjudningar och eh, backklättring. Eh, sofabandy. <laughs> och vad heter det? Mm. ja Allt möjligt. Eh, och, det är en och, precis. Eh, och på kvällen är det även aktiviteter också. Yes. Eh, och eh, alltså jag älskade det. Alltså det känns som att alla blir så ja, ja, glada ja. och pepp på livet. Träffade jag träffade en massa folk och ja. det var jättetrevligt. Och jag blir så glad. Jag tackar kulturveckan för allt som... Ja. Very var. very nice ja. week. Man vill verkligen att det ska komma tillbaka eller så här, man har verkligen något att se fram emot. Mm. Jag förstår ju hypen. Mm. Ja, ja, nu gör man ju det. Ja. Förut, en för jag, så här, det. Jag, jag var ju taggad på det så här veckan innan, men nu, man visste typ inte vad man hade framför sig. Eh, så man var lite så här aha, det blir kul för ja. att man hör att alla andra tycker att det är kul. Mm. Det ska bli kul. <går> det ska bli kul. Nu måste jag fixa min. min ja, jag ser du kämpar så! Nu står jag upp. Yeah. Yeah. Ja. Ska vi ställa oss? vi Hugo. Det var faktiskt Hugo som ville ah, okay. så att ja där. så får jag den. göra det. Nu står vi. Oj. För vi, är track, vi är back on track. Vi behöver vi är back on track. On track. Ah. Ja. Ah. Men så har vi också haft nationella prov. Alltså Vad i satans påfund. Det ja. är inte klart den? Nej, vi har det värsta enligt mig så har vi det värsta kvar. Oh, ja, ja, ja. fyra mina. timmars matte ja. på en hel dag. Och problemet alltså, är, vi... inte det, problemet är inte att det är, är svårt eller är liksom jobbigt att behöva behöver prestera. Problemet är att det är fucking tråkigt. Mm. Alltså det är ju liksom tråkigt Jag satt och läste igenom min engelska text Och så typ första gången jag läste igen jag, jag, alltså jag vill inte läsa igenom min text igen Det här är så tråkigt oh, fan. Oh, Det är så mycket stress typ i onödan Alltså det är mm. bara ett vanligt prov mm. ja. Men bara för att det heter nationella prov Så alla bara, oh my god Och det är ju Alltså De brukar ju vara mycket mycket enklare ja. Än de vanliga proven man får av sin övrig mm, liksom. För det är ju så det är alltså, Nationella prov det går typ ut på Att dels ska Eh, typ så skolverket, få en uppfattning om vad svenska elever kan. Mm. Eh, eller? Har ja. jag fel? Nej men det stämmer. Ah, alltså det, är ju, det handlar inte om eh, alltså för skolverkets del så handlar det inte om in, på individnivå utan det är mer så här generellt ah, hur på hur presterar ungdomar eh, på bäckingsgymnasiet liksom mm. i vårt fall. Eh, och, eh, och sen handlar det om att vi ska visa vad vi har lärt oss mm. under en kurs. Så jag ser det Så mer ja. som, ett, eh, som ett sätt för Skolverket att se och alltså skolan, ja. att se hur lärarna presterar. För de lärarna de sitter i, Precis. Det är, der, de, det är deras fel om det är vi som har lärt oss fel. Ja, precis. Mm. Eller inte lärt oss något. Ja, precis. Ja, men det blir liksom som ett litet kvitto för allt mm. vi har gjort under ja. året. Och de brukar säga att nationella proven inte till, alltså de finns inte till för att man ska kunna, kunna sänka sig utan det är en möjlighet att kunna höja sig. Mm. Eh, och det är många lärare som jag tycker... Jag, jag tycker inte att många lärare tänker på det men så beskrivs nationella proven egentligen. Mm. Vad jag har hört. Ja. Men eh, det är som du säger, bara för att det är nationella för så blir det liksom att man... Ja men det är just att det ska, att det är så noggrant och att det ska pågå... Alltså så här, vi fyra jävlar timmar under en hel dag liksom. Ja, men det Matte. Det, liksom. Nej, men allt är så det är det. exakt. Ja ah, alltså precis, det är så noggrant. Och, såhär, ska hela sitta och vi ska sitta i 90 minuter och då, då är det fan 90 minuter som gäller liksom. Mm, precis. Och det är just det. Den. <laughs> Hugo sitta alltså, och studsar mini Mouse upp och ner. <laughs> Woohoo. Hon kommer ihåg en återkommande sak i våra, våra avsnitt, det säger jag. Också. Det är verkligen. Det är som Winston, en uh -huh. liten öd. <skratt> <skratt> Men nej! <de> <skratt> <pratar> <skratt> Stop, <ljud>. Stop <skratt> hitting me, you're such a mouse. <skratt> ja, eh, under den senaste tiden så har vi eh, repat en del. Speciellt på ah. påsklovet. Därav att vi inte har... Eh, kunnat producera och släppa något avsnitt heller. Eh, så, eh, och Torp har vi pratat om tidigare här, eh, men vi kan ju prata lite om just det år, alltså specifikt då för nu vet ju vi också eh, mer hur det är, liksom vad det, är för vad det är för något och hur, hela kommer liksom, hur det hela kommer att bli. Mm. Eller det vet vi inte, men hur det hela ser ut nu ja. och liksom hur processen kommer att se ut. Precis. Ja. Så Lisa, kan inte du inte berätta vad det är vi ska göra och liksom så här vad det är generellt typ, övergripande? Oj, ja, jo, eh, i år ska vi sätta upp föreställningen Alice i Underlandet. Yeah. Det sa vi förra avsnittet. Ja, ah. eh, fast det blir typ som en musikal. Det blir en musikal. Ja, ja. det blir en musikal. Yeah. Ah! Sorry, sorry. Eh, <coughs> ja, Jag ska bara samla mig lite. Eh, och den är väldigt blandad i känslorna. Det är inte en barnföreställning. Det är ju, den är fortfarande riktad till vuxna. Eftersom att den är så känslofylld men också så lätt. Mm. Men barn kan ju fortfarande titta ja, på den. Spannet är så himla stort. Alltså jag skulle nog säga mest att den är sig, alltså ungdomar faktiskt. Alltså så här typ identitet. För jag tycker typ den behandlar de ämnena. Identitet och typ så här många känslor som man kan känna mm. i ungdomen liksom. Mm. Men som alltså både barn alltså jag skulle säga så här kan man säga typ familjeföreställning fast med en liten vrickad twist åt alla håll. Ja. Mm. Alltså, det är en föreställning för alla helt enkelt. Ja. Mm. Alla kan se den. Precis, sen om, om man uppskattar den är det inte, men jag inte. Men jag tror, alltså, jag tror många kommer in den. Oh. Jag ja, tror ja. att det här kan bli en succé. Tyvärr. Alltså. Ska vi bara gå igenom så här vad vi, vad vi spelar? Typ? Inte för att det, kanske ska vi, lite, ska vi det är Vi köra roller. En liten karaktärsbeskrivning Ska vi, vi, vi okay. göra jag uh, gör har vi inte vi, redan sagt, det? jag tror det. Men nej, jag, jag vet tror inte. inte det. Vi har nämnt Hasselmusen. Ja, precis. Vi så låt vi, vi kör igång då, okej. Okay. Eh, jag spelar då Hasselmusen. Yes, work it. Så att jag och Mimmi där borta som hur går nu slickar på är släkt. Eh, men i alla fall, Hasselmusen är en liten trött mus. Som är vän med hattmakaren och... Vad heter den andra? Kaninen? Postkaren. Påsk. Okay. Postkaren. Vi dricker te tillsammans. Oh, teaser! Eh, och... Ja... Det är väl min, alltså alla har ju fler än en roll. Mm. Så att det är ju typ sammanlagt 51-52 roller. Mm. Mm. Och då är jag ju också ett spelkort och alla är berättare. Ja. Så att det är väldigt spännande att se de olika rollerna mm. och samspelet mellan allas roller. Men din liksom main roll är ju. Här som Ja. Eh, jag spelar Vanding heter min karaktär. Eh, vår kompis Emma spelar Duvandong. Och har man sett Tim Burton-filmerna, vilket de flesta har gjort, eh, så är det tvillingarna. liksom fast. Eh, Tweedled in twiddledong. Yes. Eh, fast det är duvor och, eh, eh, vad kan man säga, väldigt flaxiga, väldigt... Eh, Coola. Coola fast jag skulle säga att typ typ du har kaniner i en duvklop. Ah, ah. Alltså vi är väldigt, väldigt kausiga typ. Mm. Väl alltså jag skulle typ vilja beskriva eller så här, jag och Emma spelar ju väldigt lika roller fast vi har ju ändå en liten skillnad på dem. Mm. Um, uh, I och med att vi är liksom ett par som spelar ihop kan man säga. Um, men ja men kaosartade typ. Mm. Väldigt flaxiga i <laughs> ja. båda bemärkelser. Mm. Äh, det är det, jag tycker det är så gött med den här föreställningen. Alltså, det är, är rent alltså, handlingsmässigt alltså hur det ser ut i handlingen. Att det, det är tvära som Man kastas mellan mm. sorg och lycka och liksom, eh, kaosartade scener och eh, Lugna scener. Och mm. också så mellan liksom karaktärerna. Mm. Era karaktärer och min karaktär till exempel. Eller våra karaktärer. Ja, de är ju väldigt jätteolika. Olika. Jätte, jätteolika. Mm. Eh, och, och utöver Duvanding så spelar jag precis som Felisa ett spelkort. Eh, jag spelar femman. Jag är tvåan. Yeah, och sen yeah. har vi vår tredje part som spelar... inte har inte kunna vara här idag. <laughs> Vi är in men hon tackar nej. Nej gud, det gjorde <laughs> inte. Nästa gång. Ja. Eh, och eh, sen som alla andra typ, förutom Alice, det är alla, alla andra. Ja. Mm. eller ja ah, Förutom Alice, ja. Eh, så spelar jag även berättare. Mm. Ja. Eh, och jag spelar då den falska sköldpaddan. Och alla bara, vadå? Fanns <skullpanna? laughs> Tänk Säg alla där, för så fort jag säger det. Jag it förstår till make it. Så, men jag, En liten eh, kort karaktärsbeskrivning. Eh, sköldpaddan, eh, den här sköldpaddan är då en eh, jag vet inte om man ska säga, muterad eh, sköldpadda <laughs> typ som inte är en sköldpadda, oh. men som ingen tiden har varit en riktig sköldpadda. Eh. Kallas Ninja Turtle. <laughs> Tjuv. Typ. Alltså, han spelar Ninja Turtle, det är det jag mm. vill säga. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men han är en deprimerad liten eh, livsvetare eh, som älskar poesi och eh, långa strandpromenader. Eh, <laughs> alltså, verkligen så är deprimerad. Jag, har tatt, jag, har tatt, alltså, jag och Hugo har tagit ordet deprimerad till en helt ny nivå eh, och koll Ja, det är, det är så mycket som rör sig där. Mm -hmm. eh, men eh, väldigt lugn karaktär. Eh, dramatisk. Eh, tror att han vet allt. Liksom. Eh, ja Ganska ensam. Ja. Typ. Och sen spelar mm. jag även eh, en del av hovet. Eh, och jag spelar eh, Fisklakej. Eh, som är en eh, beskrivning eh, är eh, alltså drottningens eh, riddare. riddare Ja, budbärare soldater, homies soldater. <laughs> <laughs> eh, och sen spelar jag även eh, som alla andra, berättare mm. och de berättar de är ju roliga tycker jag ja, För de är jätteroliga <laughs> de är jätteroliga kul ja. faktiskt Ja, jätteroligt så trevligt faktiskt att vara berättare. Men det, det som är så nice med är att vi alla berättar och alla är med och berättar. Mm. Eh, och att... Eh... Alltså jag är typ lite osäker på hur mycket vi får säga. Ja, mm. men vi måste ju ändå kunna liksom berätta, så att, berätta att så att folk blir, blir lite, lite nyfikna och intresserade det. här är ju reklam, det är det. det är. Mm. <laughs> men det, blir, alltså det kommer bli väldigt väldigt bra. Mm. Det är mycket, mycket, mycket musik. Eh, mycket dans, mycket rörelser mm. överhuvudtaget. Alltså, ja. utöver, liksom. ja, utöver dans så kommer vi använda kroppen. Alltså jag känner typ att det är ju nästan värt att börja ut och springa oh, för att man ska kunna sig. klara av detta. <laughs> mm. Men och väldigt kan man säga typ tydliga känslor alltså starka känslor. Mm, väldigt klara oh. känslor. Ja. Oh. Eh, och så, och så mycket kast typ. som sagt mellan känslorna alltså det kan vara så här ledset och sen är det glatt igen och sen är det ledset och sen så är det äh, bokstavligen liksom, alltså ah, det går mellan scenerna så är det så här här är en ledsen scen och sen så bara och sen kommer, så kommer liksom några kaosier, in och bara ba, in. hallå! Mm. inte mm. riktigt så <laughs> men, äh, <laughs> typ så, värt att säga som redan har sagts faktiskt i radio av regissören så att det är ändå okej okay att mm. säga mm. är ju att Alice bakgrund är omskriven mm. ja. så att det är ju inte som i böckerna Nej, alltså man kan inte förvänta sig liksom Alice en eh, Tim Burton, eh, vet han? Jim Carrol eh, version. Nej, absolut inte. Fast Sebastian det... har ändå utgått från det. Louis Carrol. Louis Vad Carole. Sa. Carole. Carole, ja. han, sa jag? <laughs> ja, Jim Carroll <laughs> ja, Jag bara ja. tänkte först på Jim Carrey. Jag tänkte verkligen. Det, jag, bara, <laughs> jag, bara, jag, bara, jag satt Jag satt verkligen och tänkte. <laughs> ja, jag kan tänka mig <laughs> jag bara Jim Carroll. <laughs> Jim Carrey. <laughs> han är med i våran förutsättning. <laughs> Vi hittade in honom. Han bad dem att få vara med. Det är så vi får en massa publik i sommar. Vi har utlovat Jim Carrey. Ja, vi bara, han är någonstans. Han har bara inte kommit på Jim, Jim, in på scenen nu! Nej, men... Gud, vad kul! Jag ser det framför mig han springer runt där. bara. det inte nånstans? I don't get it. Jim, get your shit together. Here, take your... Latte, go, go så Kommer den inte där du är Grinchern typ? Han <laughs> bara det är fel, Jim. <laughs> oh, wrong, But again. Louis, ring honom. Oh. Call away everybody. <laughs> nu spår det verkligen. Det spår det verkligen. Men eh, så det är värt att nämna som du sa. Att Sebastian som är vår regissör och manusförfattare. Mm. Kan man säga manusförfattare när han gjort redigeringen i? Det kan man väl ändå göra? För ja, han har, alltså han, är, mm. men han har ju skrivit manuset. Ja, ah. Han har utgått från liksom... Eh, en, ett original manus liksom ja. och gjort mm. sin egen twist. Det är många scener som är väldigt lika men också många mm. som är jätteolika. Mm. Och det, så det är det som, som är så kul att man kommer ju känna igen vissa scener väldigt väldigt starkt och vissa typ karaktärer väldigt väldigt starkt. Medan vissa andra är lite mer främmande. Mm. Men det blir, blir som en härlig mix typ. Alltså ja, det är verkligen en helt nice... ny version av Alice. Precis, och det är inte för så nice heller att komma dit och liksom få det som man förväntar sig. Nej, Nej. precis. För ingen vet ju hur det är för i liksom. Och det är så sjukt bra. Alltså det är verkligen det. Jag är verkligen helt kär i den här föreställningen. Jag, Jag är med. Alltså värt att nämna också under påskveckan för då övade vi och repade i tio dagar. Ja, varje I, Ja. Med en dags paus. Mm. Um, och, uh, uh, och vi sa ju det i ansambeln att vi hamnade i den här Alice-bubblan och vi mm. var ju lite smått deprimerade när vi klev ur mm. och skulle gå till skolan dagen efter. Um, mm. Men tror ni det har att göra med att det är så tvära kast och att liksom jag tror jag alla känslor ställs på Vi har ju liksom. alltså under, de, under påskveckan så satt vi och grät och mm. skrattade och bara... Och var fokuserade och allt alla känslor ja. tillsammans liksom. Oj, ja. du blir emotionellt engagerad <går> liksom att nu. Jag Hugo. Inte var. ja ah, men tror ni att det har att göra med att det är så svara kast? Liksom. Och, du bara, och så förklarar du liksom att jag inte var där. Ja. <går> jag var där, jag lovar. Jag hade 100 procent närvaro. <går> Kul om du är så. inte var med. Du bara, Hejdå! <går> jag ska vara med i sommar men jag är inte med nu. Hejdå! <går> uh, nej, men uh, uh, och jag tycker bara det att vi kände så mycket tillsammans mm. uh, är väl ett bevis på att det kommer bli en väldigt, väldigt bra föreställning. Ja och när vi som eh, ensemble blir så ihopsvetsade mm. om man ska säga, så blir det också att eh, eh, alltså det blir liksom att vi det, blir, det får en helt annan betydelse föreställning på något sätt. Mm. När jag känner något personligt liksom, Precis. Och kan gå in på scen och göra någonting som jag verkligen blir ner för och göra det liksom, på ett sätt som är så här: och, jag, och att jag kan känna något själv. Liksom. Mm. För så är det bara jag kommer gråta varje gång den här låten spelas liksom. Ja ja oh. oh, Alltså vi utsattes ju för väldigt mycket känslor under mm. den veckan mm. eller de nio dagarna. Det mm. lite Det var verkligen bra sättet och tårar. Ja. Oh. Alltså till sin yttersta spets Ja. Oh. Kan... Men så värt att komma och titta på. Jättevärt eh, biljetter släpps snart. Man mm. kan höra av sig till oss. Ja, det kan man ja, biljetter. Vi, antingen, eh, alltså vi har antingen slide into the DM. Ja, eh, men vi har ju vår Instagram så man fortsätter simma podd. Där kan man ju skriva in någon kommentar eller någonting. Eller typ så här slida into the DMs mm. och skriva hej hej, jag vill köpa biljetter. Eh, vill ni hjälpa mig med det så säger för, vi, ja det vill vi faktiskt. Ah, eller eller så, så kan man, ni... man oj, <laughs> mm, jag vet inte vad skulle du säga. Nej, jag skulle säga mejlen. Ja, ah, just eh, ah. Fortsatt simma pådkontakt@hotmail.com. Ja, yeah. och sen så kan man också gå in på torpaslottsteater.se mm. och köpa mm. biljetter där när de väl släpps. Mm. Vi kan ju se till i ett avsnitt när vi vet att det släpps. För det här släpps <laughs> det här avsnittet släpps på onsdag typ. Ah. Ah. Mm. Mm. Eh, vi kan ju säga det också att så här, de, den konstnärliga ledningen då så, alltså de som egentligen driver Skakar i det här med ja men precis som byggren eller vi är också till viss del med att byggren, men de som styr och de som liksom ja. bestämmer är ju eh, då, vår regissör Sebastian Ring Ring Ring <laughs> Jag tänkte att du kunde ta nästa <laughs> det var lite snyggt lämna över <laughs> ja, Okej okay. eh, och så har vi då vår kompositör Daniel Fält kostymär Moa Hartman och koreograf Emma Hellström Svenner Jarro Ja, det är väl de? Ja, ja, sen så har vi ju Moa Andersson också. Men hon är inte med i året. hon det är, är uh, Men hon är med i, i den konstnärliga ledningen mm. på Torpa liksom. Nej. Men inte i år. Nej. Uh, fina människor. Eller? Ja, ja jag är lite så älskivärda människor. Det är, är så att kramar. vi ska liksom få träffa dem igen och igen. Ja, för det ska vi faktiskt göra. Den här helgen nu, det här släpps på onsdag. Så att den helgen som har varit nu har vi repat. Mm. Och vi ska även repa veckorna. Helgen därefter det. den 20 21 Och det var allt för dagen så avslutade foten till. Åh herre gud, alltså, varför det där vart? Men oh jag, jag jag har inte jag inte läst Vi ber om Nej. Nej, det gör vi faktiskt inte. Nej. Vi förlorade vi, vi, vi har gjort comeback. Det är bara är så där. De du inte har gjort. Skäms. Nej, du får, du får prata lite. Jag ska inte rösta för ja, det. Äh, jag, äh, ja, jag jag har ju varit sjuk Sjid. i veckan. Tyckte synd om mig själv. Uh, ja. Frida gråter. Fun fact, Frida säger alltid att hon gråter på oh, saker och ting. <laughs> och Men det är ett bra uttryck. Frida, jag säga en Frida står så här och typ ler lite halvt och bara, och bara Andas lite så här. Hon, jag bara, Oj, vad gör? Och sen hon bara. Jag grät till och med och vi var såg <laughs> så inte jag. Så så Men det är så här, det är så bra uttryck för att om man säger att man gråter, då fattar man ju liksom känslan. Mm. Jag älskar dig för att du gråter Jag älskar ja. dig för att du gråter Eller jag älskar dig för att du är så himla fin Jag älskar dig med för att du är fin och jag älskar dig med för att du är fin jag, jag älskar dig er. för att du är fin Och jag Varför älskar det dig för, för att ah, Du är ju rätt oh. okej okay då och sen så... <laughs> <laughs> Jag älskar er jag älskar dig med Och Minnie jag älskar er som lyssnar med Så tack för att ni har lyssnat <laughs> den här veckan eh, Nu säger vi Arrivedecha Vi ses igen om <laughs> Arigato veckor. Arigato madu Beep, beep, dum, dum, dum, dum, dum, Radio dum. edit. <laughs> och, eh, hejdå. Ha det gött. Hej. Och vi vill även denna vecka tacka B-Street för att vi får vara här och spela in. Tack, B-Street.